Hej, hej, hallå! Det var ett tag sedan nu. Ja, det var det. Ja, på det. ett år sedan faktiskt. Vad det är så? Ja. Jävlar! Välkommen till avsnitt nummer 14. Avsnitt 14? Mm. Oj, har vi gjort så många? Ja, jag har inte lagt upp tättan. Jag glömde lägga in länken. Jaha. Så det finns bara en entry som är att vi har. Okej, okay, så det blir som en bonus nu då? För du, eller ska du lägga ihop den nu? <laughs> ja, har du med Ja, ett år emellan mm. Vad hände på det här året då? Oj, jävlar eh, Vi har flyttat isär och vi har flyttat ihop Vi har Har vi gjort det? Ja men det var väl där, för. det isär. slutade ja, det var det, ja just ja. det var, När flyttade vi isär? Vi flyttade isär Ja du, ja men var inte det i typ november? Första november tror jag Vad tiden går Ja det går fort Annars så har det väl inte hänt jättemycket tror jag inte Våra liv ser se likadana ut Förutom nu senaste månaden när jag har jag gått och blivit egenföretagare Ja Du har väl bytt plugg mot jobb det här ja. året va? Ja och jag har blivit sam, det är väldigt mycket som är annorlunda mm. Nu ser ju inte ni det, men nu sitter ju Patrik under sitt fina diplom som det står för Packningstekniker Packaging Technology mm. Diplom. Ja, så det har Patrik lyckats med ja. det senaste året. Det är två år som jag aldrig kom för tillbaka. Ja, men du lyckades. Ja. Björklund kom att vara eller Reinfeldt som sa att man ska ha man ska ha två två yrkesexamenerna innan man går i pension. Två yrkesexamena? Ja, det kommer behöva bli så i framtiden. Vad ska man med dem till? Ja, Är det för att man ska byta? Ja, för att man ska jobba så mycket ah. och sen så kommer man behöva byta kanske för att man inte klarar av att jobba så mycket med ängel. Här, lite. Undrar vad han ska göra nu. Han <laughs> ja, ska skriva på en bok. Jaha. Så det kan vi alla göra. Ha? Skriva böcker. Det vill jag också göra med Ja. Hur känns du? Känner du inför för ryssland då? Ja, du... Det här tyckte det var skitspännande faktiskt. Ja. Dels parallellerna till, till innan då, när grundstötningen och sälarna var det. Men också. Sälar? Ja, det var ju förra gången det var sån ubåtsjakt. Fossetalet. Ja, så visste de ju inte ifall det var ubåtar, eller om det var något annat. För det var ju folk ringde in och såg att de sett sett eh, under vatten utan saker och sett saker sticka upp och så här. Och mm. i och med att de inte har ubåtar ubåt, så kan det ju vara vad fan fanns mest typ sälar, jag vet inte. Mm. Men sen var det ju en ubåt, en rysk ubåt som Guns stötte. Ja, just det. Tycker jag mm. Men ja, det är ju väldigt spännande. De verkar ta det jätteseries. Så någonting är det ju. Ja, mm. tror jag. Ja, det är det säkert. Men jag, ja, jag känner typ. Mm. Ja. Men det är intressant timing. Det är en timing med Ukraina eller? Nej, men att de har pratat om ryssen och där, där, där. Nu är det så Jonas Deguer ja, han tänker också att det är en konspiration. För jag tänker att det är klart klart det är massor av våtar hela, mest hela tiden. Det är ju klart det är det. Och det är en massa flygplan som flyger över Sverige. svenska. Alltså det är ju klart. Mm. Ja, och svenskarna flyger ju säkert vilt också. Kriget känns ju inte jättenära. Nej, nej. Jag tror att det handlar mer om, om det här med informationen. Och, vet du, alltså, teknologisk makt liksom. Inte handlar om krigsfientliga handlingar. Utan mm. att det handlar om att det är så att man kan visa vad man kan om man ska pröva sitt svar. och man ska. Så jag tror de håller på lite så hela tiden. Ja, jag läste en artikel nu. Och då var det någon expert som resonerade vad det kunde vara. Och det är rätt avspännande. Då var det någon super. Trinton eller Triton NN som hade utvecklats i 80-talet och som bara sådana här styrkor kunde köra och det var tio stycken elitmarinsoldater som eventuellt då hade gått på grund och sen ställt en bomb som skulle detonera om ett dygn och sen så hade de simmat under vattnet i flera timmar till någon jävla ö som de upphämtad av någon hemlig agent som Ryssland har planterat i Sverige som bara ligger och väntar på att få order. Och sen så skulle de köra in dem i landet och sen försvinna. Eh, och att de hade fått order om att på inga villkor upptäckas. Så att de hellre kommer dö, eller döda sig själva, eller vad fan det var. Ja. Hellre än att upptäckas vad svenska Mariborna. Mm. Tänk om det så. Och, fan, om, det, om det är om ett dygn kommer explodera. Alltså jävla gott det inte Jaha. Aha. Det börjar ju firas störstas. Jaha. Men då när Okej. Nej, jag har inte se sett. Men det best kom eftermiddag tror jag. Ja, då får vi se. Ja. Vad som händer. Mm. Spännande. Ja. Nej, jag ser du som en lite docke så pakett. Kanske är ett hot på riktigt jag. inte. Ja, men vad skulle det vara för hot? Nej, men att jag vet att de skulle kommer. på något att göra ja. Ja. Jag står på de välsvar. Finland först, tänker jag. Ja. Och vad. Ja, men så här, vad är det de ska göra? Ska de börja skjuta? Ska de bomba? Eller ska de bara annektera? Alltså, var i skulle hotet ligga? Framförallt, var i skulle hotet ligga hos dig mig? Alltså, hur skulle vara en vardag påverkas? Ja. För jag tror inte han skulle kanske köra ekonomin för att. Den tänker att de vill ha kvar. Så. du? Ja. Jag, jag, skulle, jag skulle nog kunna gå ut i krig mot ryssen om ryssarna kom på riktigt att ockupera mitt land ja. mm. <laughs> men, alltså, Nej, men så låter det som <laughs> det nu fin det finns olika perspektiv om man, lever, om man lever här i Sverige och sen så kommer en, fie en fiende, en vapenmakt en fiende, då är det klart att det ställer upp på Sveriges sida men när vi lever i fredstid så här, och de problemen vi har med 60 döda på arbetsplatser varje år med 7000 som dör av alkoholskador och, och så vidare i så det här klasskriget som vi lever mm. då är ju den svenska överklassen eh, mot den svenska arbetsklassen såklart den, den primära konflikten mm. men när det blir ett akut läge i form av vapenintervention liksom i två länder så är man ju på en sida det är på samma sätt som Gaza liksom. Gaza Israel, ja Hamas är svin och det är gött när eh, om, om arbetarklassen i Israel och i Palestina skulle ställt sig upp och avrättat sina ledare. Ja. Men nu är det ett intensivt krigsläge med 2000 döda på ena sidan och tre på den andra, Var en är en Thailands Ja. Alltså det det, är, det omedelbara hotet liksom är inte men det beror helt på vad, vad, vad varför det är krig och vad de vill. Och, för jag känner inte så jävla... Jag skulle inte kunna gå ut i krig för Sverige om det inte var en ideologisk fråga. Jo, ett försvarskrig skulle jag... Inte vad är det du ska försvara? Karl XVI, Gustav Reinfeldt och eh, eh, Telias intressen. Svenska skogar, den svenska modellen. Och svenska skogar. skogar. Ja, men <laughs> för då de säljs ut för man makt redan. Det är ännu mer relevant. Eller då, då skulle du vara uppe på försvara Ja, då. men det ena annekteras inte. Nej, men vi det är jävligt billigt. Vi har fortfarande allmänna rätten och så vidare. så ja, Det skulle de inte ha. <laughs> ja, är det det som är problemet? Men, men, som men, skulle komma, alltså, att de inte skulle få allmars skätter. Men det skulle, det skulle bli, jag tror det är klart det skulle bli en avgörande eh, skillnad i en situation med ryska soldater gående på gatorna. Ja men jag tror inte att det är ett sånt krig det skulle vara i så fall. I så fall skulle det handla om att ryssarna skulle anfalla och, eh, och spänna musklerna för att få ut någonting. Alltså sätta press på Sverige eller få ut, eh, eh, kunna köpa, eller få vara grej gruvor i norr. Alltså få ut någonting liksom. Eller kunna ha baser i i, i, i ja, jag vet inte, norra, norra Sverige. Alltså sådana saker. Mm. Skulle Jag tror inte att de skulle börja promenera på gatorna och äh, spärg in och... Jag bara lägger upp en, en hypotes kring mm. vad är det som skulle göra att jag skulle kunna vara ut i krig ja, för okay. mitt liv. Men om de skulle göra en sån sak som att, uh, och delar av norrland, bygga baser, annektera en gruva Och sätta press på att Sverige ska. någonting med i EU. I... Mm. Hur skulle du agera då? Jag vet inte. Det skulle, alltså det skulle. Jo, fast det finns ju fortfarande en. Jo, men alltså, jag stödjer länders suveränitet. Man ska inte annektera, man ska inte ockupera, man ska inte hålla på sådär. Och då gäller det både Sverige, det gäller Palestina, det gäller Ukraina, det gäller, det gäller överallt, det gäller till och med i... Eh, Men skulle du aktivt ta varning i raket Norrland och försöka köra bort Rysen? Jag vet inte, kanske. Ja, ja, ja, kanske, jag vet inte. Inte omöjligt. Mm. Det, fin det finns ju fortfarande... Eh, en egenhet i Sverige som är rimlig att försvara. Mm. Framför det alternativet som skulle vara en, en främmande överklassoperation eller mm -hmm. det, den, det påtvingade. Jag tror jag förstår precis vad du menar just där. Ja, men är precis så att länder som länder försvarar, för, försvarar Sverige, bla bla bla. Alltså, jag, jag tror jag förstår precis vad du menar. Mm. Men det är fortfarande jättesvårt att jag skulle. Då skulle det vara ännu mer relevant för mig att åka till Palestina nu, eller att åka till, till Kobana, eller. För att jag tänker inte att jag tycker. Alltså, förstår du? Jag har inte riktigt den prioriteringen mellan Sverige och. Mer än att det är närmare och lättare. Tror du verkligen inte att du har det? Alltså om det skulle ja, stå i situation nej, jag, vet inte. jag vet inte, det är svårt I en skarp situation skulle man nog jag, Man skulle nog känna massa jävla saker Men sen om jag skulle tycka Att det var värt att riskera liv och lämn Frivilligt Då finns det ju massa andra saker Som det skulle vara mer värt att riskera liv och lämn för, ja, för alltså, nu... varför, varför tog jag inte det steget Under det här klasskriget som vågar nu Varför tog jag bara det steget när Ryssen kom För att situationen inte är som den är. Alltså de, de tillåts ju ta livet av oss för att det ingår i den demokratiska processen, bla bla bla. Mm. Man stänger inte ner byggen, punkt, och se till att skaffa en arbetsmiljölagstiftning mm. som gör det omöjligt för mm. typ väggar att ramla på arbetare mm. och så vidare. Eh, och det är så det är, och det ses som en naturlig del att leva i den branschen typ. Det är ju helt orimligt, men grund av den svenska samförståndet och så vidare. Så har det utvecklats, men att springa runt på gatorna med vapen, det är ju en direkt fiende handling på ett annat sätt. Ja ja. Men det är ja. Men då, jag, jag kan ju göra mycket mer än vad jag gör nu. Och att ta inte det lilla steget. Ja, sånt vad skulle det då? Det, det är massor av saker, jag skulle kunna lägga mer pengar på kampen, jag skulle kunna lägga mer tid Jag skulle kunna ta fler och större risker, jag skulle kunna eh, arbeta bredare Alltså det är massor av saker jag skulle kunna göra, mer saker jag skulle kunna göra Men jag, jag är inte, just nu är jag inte beredd på att ta det lilla steget Men vad skulle säga att jag om två veckor skulle vara beredd att ta det stora steget Och gå med i en armé för att försvara Sverige, alltså, förstår du? För att livssituationen blir helt annorlunda I det fallet jag räknade upp det med Norrland och det. Mm. så skulle någonting i min livssituation bli jättemycket annorlunda. Samma valuta, samma arbete samma skatt samma politiska ledning samma välfärd alltså inget sånt skulle ju förändra så mycket. Det enda kanske, en precis som du säger, ökad militär närvaro och framförallt mycket militär ja, visstgjurs. Ja, fast eh... regeringen är stoppade kom Skulle ju dragit ner på en jävla massa Man skulle mobilisera mobiliserat. det Mobiliserat Alltså det skulle, bli en hel, det skulle ju Förändra jättemycket tror jag Ja, det skulle få fart på ekonomin <laughs> Nej Eller varför det? Krig okay. får fart på ekonomin Ja, det är militärkomplex Ja, men en tung industri Och Transporten Och teknologi Men vad har vi här nere? Vi har förpackningsindustri Vi har livsmedel som. Huskvarna skulle kanske öka. Saab, Volvo. Alla de skulle komma upp för att den här är. Deras. Ja, eh, ah, kanske inte biltillverkningen men alla, alla, alltså den industrin liksom utan krig ja. där. Telia. De har ju kontakt på kommunikationen. Jo, jo, jo, fast alla pengar skulle få läggas på det istället för att läggas på vår skola och omsorg typ. Ja, Mer pengar, men samtidigt skulle generera mer pengar också. att det som är staten ser... som, push, som pumpar in pengar och de pengarna kommer ju någonstans. Ja, staten pumpar in pengar i, I SAV och och, valv, och göra JAS och så vidare. Ja men det, eh, Och det skulle ju påverka hur. Eh, alltså, det är ju inte så att det nu i Ukraina går jättebra för skolorna. Nej, det är nej. nästan en stat. Ah. Och det skulle ju inte gå lika fort för Sverige, eftersom vi en, har den mest stabila ekonomin i Ukraina. Ah. Men eh, det skulle ju inte vara ett puss. Det skulle ju påverka våra liv här i, Mal i Skåne. Om de ockuperade grejer upp i Stockholm, vi måste mobilisera Inte Stockholm, Norrland. Ja, norra, ja. Fan, allt över är ju Norrland, Ha, Så det tror jag. <laughs> men, ja. det, här, det, det här med, varför återkomma till, om man skulle gå till krig för Sverige, men inte, varför man inte gör det för Palestina eller Kobane nu? Ja, eller i Klassen. Ja, men det finns ju inget, inget krig, Nej. det är ju ett, en, det är som att stå och bli skjuta. Med, ja, ja det är ju bara med det, vi oss. det gör det oss men det är ju alltså vi har ju växt upp här vi har tillfört och levt och alltså skapat det Sverige som finns på något sätt det måste vi ändå alltså vi, vi har ju inte, inte levt, det är klart vi har skapat det som är vi har jobbat, vi har gått skolan här vi har skapat en kultur och så vidare ja. det har man inte gjort man har inte samma känslomässiga connection till norra Kurdistan Nej. än Palestina. Nej, det inte. Och den, ja, den det psykologiska... Jag vet inte om jag skulle kunna åka och strida för Palestina det är inte ideologiskt. Mm. Men Kurdistan, ja, det tror jag. Ideologiskt, så skulle nog inte göra det. För mm. att Jag har mitt liv här, typ. Men om det skulle krascha här, då, måste, alltså, då tvingas man ju ut på ett helt annat sätt. Mm. Precis som folk i Hurustan tvingas ut. I någon situationstecken, man kan ju välja att inte ut, ja. men alltså, det finns en viss mentalitet som finns hos olika folk i människor. Men om det skulle krascha här och det skulle bli en invasion och operation, eh, mycket av samhället skulle gå ner varv för att kunna finansiera och underhålla en krigsindustri och en krigsmakt. Mm. Finns det andra saker man skulle kunna göra då? Alltså, jag förstår du, utnyttja läget da, da, da. Du menar för arbetarklassens sak? Ja, och för sin framtida sak. Som till exempel Ja Inte nödvändigtvis gå med i Svenska ja, en, en amen, och fortfarande faktiskt jag samma sak, men att, att det är en egen de, armen, med, och, de bygger upp egna erfarenheter och att, egna... Att, att de ska kallar, ja, precis, att den så kallade vänsterrörelsen skulle skapa egna förbann och så. Ja, precis. Ja, det vet jag inte om den är kapabel till att göra. Jag tror inte jag alldeles. Om den skulle gjort det, är det, det är klart det ideologiskt mest riktiga att göra det. Men beroende på hur situationen utvecklar sig, så är det ju landet som kommer före klassen. Ja. Skulle jag nog säga, för okay. att det är akut och för att precis som eh, i spanska inbördeskriget så alltså republikaner och olika slag, anarkister, stalinister och så vidare, det är ju rimligt att de samarbetar mot fascisterna. Mm. Eller hur det är rimligt att moderata. Eh, Liberaler och socialister, moderata islamister och så vidare, slåss mot ISIS och så vidare mm. och så vidare. Och kanske till och med Assad också. Men det är ju varit en, en intressant fråga, för det är ju varit vad jävligt tabu innan och med Iran och att det är det där med att slåss med, med islamister. Mm, vilka, vad menar du, vilka är det för eller och så, alltså. För det finns ju många konflikter där man bara att, att de, där det finns till exempel, ja men exempel i Balsin det finns islamister. Ja. Och nu vet jag inte att de använder ordet islamist på ett sätt, men nu menar jag inte is utan is, is, is. jag menar, ja, men islam, vad fan heter det? islamister islamist heter det? Ja, alltså typ muslimska brödet ja. Ja. Ja. ja, precis. Eh, och hur vidare, att man ska, hur vidare man ska säga nej till dem. För att man är just islamister eller om man ska enas för att man har ju gemensam fiende. Och den konflikt det gäller ju många andra konflikter det här med min mina fiende är min vän. Mm. Eller inte. Och det vill säga sett från fall till fall men det... Det, är väldigt, det är väldigt principlöst principfråga känner jag. Mm. Alltså det tar ju Satan emot och umgås i samma kretsar som islamister för mig många mm. gånger. Men det är ju samma sak med sionister. Mm. Och liberaler och så vidare. Uh, det kristna Alla möjligheter, möjligheter Allt all, all, all möjligt Alltså det är typ nazister som man kan välja Och inte <laughs> har något med göra <laughs> med det uh. För det är typ en uh, Vi har en realpolitiskt situation Som utesluter dem uh. Tänk all tid Men nu finns ju ingenting som Är ingenting som jag inte säger Men alltså uh, Efterblivna islamister Och Sverigedemokrater eller fascister och zionister, det finns ju grova problem att umgås, äh, umgås politiskt med alla dem mm. för att de har vidliga förhållningsregler i politiska, ekonomiska och sociala frågor mm. men då får man ju kriga ibland och vara vänner ibland mm. och det är ju bara så det det är ju yeah. klatsa verkligheten och sen får man gå runt och vara inkonsekvent typ men problemet med det är ju det är för att man själv inte är stark nog. Det är därför man måste ja. göra dem. Ja. Lösningen är ju att vara tillräckligt stark själv. Ja. Så andra får tala om ta frågeställningar gentemot den själv. Ja. Men så är det vänstern är väl ja. Men om vi ska byta ämne mm. till veckans politiska händelser. Så vi har redan berört ryssen. Sen har vi också en sjukskrivning. Arkestens <laughs> MS och vad var det? MS. Hulton. Vem har det? Arkistränt var. Äh, Vad ja, ja. <skratt> ja. fan ja, är det? Jag är helt missad. Och Filippa är ska nog få Men Åkesson. Du är väl bär. Alltså jävla bär i alla Ja, jag tror det är bär. Jag tycker du det. Är... Borde... <skratt> Nej men det är så jävla nice. Ja, det är nice. Alltså det, det är så är nice. Det är nästan skrivet manus på den så jävla bra är det. Ja. Alltså det är verkligen Jag önskar om inget annat än olycka Ja jag Hoppas spelar bort all sin jävla hus och familj och <laughs> lägga in sig själv och... Men det är ju ett Jag vet inte om det här någonsin hänt i det, Har det? Att en partiledare kör slut på sig själv och man själv har varit med att köra slut på honom För Allt det här är Det alltid, nej. Nej. För alla de här... Jag, jag tror... Jag vet inte hur många procent men det här eh, föraktet och de här motdemonstrationerna och de här skriken som den här folkrörelsen och den här enorma rörelsen ägnades åt för EU-valet och för eh, SM-valet tänkte jag så. Men är för mm. som, som, som, som, riksdagsvalet. Det är ju x antal procent som har... alltså som fyller upp den här kvoten som skapade hans sjukskrivning, alltså det har ju yeah. haft betydelse. Och det, alltså man går ju dit och gör det här för att man måste och så vidare, alltså vi måste skapa en bättre värld, bl.a. bla. Men det känns ju inte alltid att det liksom funkar. Nej, precis. men det här är ett sånt jävla bevis yeah. för att det liksom, och det här kanske, det får vi får nu se vad som händer. Egentligen så borde man ju sätta sig ner och se, hur ska vi kunna göra för att spinna vidare på det, eller de som är organiserade i de mm. grupperingar som kan... Som, skulle man kunna göra något för att verkligen skaka till SD nu, när, när de är ur, liksom, står på ett ben, yeah. kan man putta dem på något sätt? Det får ju de som, som... Ja, det skulle egentligen behövas större samordning mellan massa olika grupper för att ja. göra, skapa... Framförallt en diskussion, ja. tänker jag. ja Och den kommer ju nog inte komma igång. För att Nej, som kommer jag tror inte ta det. Folk är ju alla politiskt trötta nu. Är de det? Ja, jag tror det efter valet. Det sista man pysslar med Sverigedemokraterna och partipolitik. Ja. Okay. Eller nu säger jag bara vad jag tror. Men mm. visst är det bara. Och sen har det jättemycket betydelse om hur ST själva agerar nu. Mm. Ja. Det blev ju den minst tokiga av de fyra som fick ta över Mattias Karlsson. Mm. Och ta ja. över på pappret också. Ja, just. Det. Frågan är hur det kommer bli ja. i verkligheten liksom. Ja, för de är ju inte riktigt ett parti som de andra. Nej. För det jag menar, vi kan ju vara så och de är där kring som fortfarande så kommer hålla i, i tyglarna liksom och så får han bara vara idiot om skjuta fram Vad betyder det att för det är ju väldigt... Eh, Vad betyder det att Björn Sör blev andra vice talman? För som jag har förstått det så är det bara symboliskt. Ja. Det betyder, det betyder något. Ja men det är lite som ordförande på. Talman är ju som ordförande på posten på ja. ett möte. Ja. Det är ganska häftigt och flashigt. Och man, ja. man är den som fördelar ord och rada. Ja. Men man har ju egentligen ingen makt. Nej. Så den enda makten talman har är ju att fördela ordet. Och det är ju jätteuppstyrt. Mm. Plus det, det här med representationen. Talmännen kan ju åka runt och representera Sverige. Ja, ja. Så det får jag. istället för att sitta i ordförande eller ha någon, någon ledande position i något utskott om något slag. Ja. Där, där man faktiskt skulle ha makt. Ja, men han skulle aldrig få bli ordförande i ett utskott. Så på så sätt är det den mesta makten han kan få, tänker jag. Är det så då? Ja, det tror jag. I och med att han aldrig skulle få någon, okay. någon högre post i ett utskott tror jag inte. Jag tror det är svårt att se hur de skulle kunna få det. Okej. Okay. Jag jag tänker om det här betydde att han internt flyttats ner i partiet. Nej det tror jag inte. Nej på något sätt. Det gör ju att han får synas. Och sen vet man ju inte hur mycket han kommer utnyttja. Man kan ju utnyttja att man talar man också. Genom att uttala sig och Jaha, okej. Okay. Mm. Jag kan jag inte och sen eh, är det ju också, alltså talman är ju en kreddiposition eh, Talmanen står ju under kungen till exempel då. I någon jävla ordning eller instruktionens Utan när det gäller typ om inte kungen kan åka eller om inte kungen kan åka inte kan åka och så gör talmanen det liksom Oha, ja. ja, det är ju fräscht eh, aha, så fan alltså, Det är han jag tänker på när jag säger att jag vill gå ut i krig så här. Jag vill, jag vill För underbjörn. Så det är det Nej okej. Ja så det blir ju får se lite. Men just nu så är det ju EU-politiken -pol jävligt död. EU-politiken? Nej alltså svensk politik mm. är ju jävligt är lite som paltkoma efter en stor middag. Liksom. Det är en jävligt somning just nu tycker jag. Ja. Mm. Så att inför lite gamla grejer om men inte menar liksom. Ja, tal om det. Det här museet mm. som jobbar. Ja, oh, det är så jävla, bra. Det är ju va Ja, fast jag har ämmet med lite nu. <går> För det är en jävla Stockholms reform. Ja. Är, det är ju ett problem att är ett de flesta museer ligger i Stockholm. Det finns ett museum i man. Mm. Sen finns det om universitet, universitetsmuseerna räknas. Mm, ja men de är statliga, ja Okej, okay. då finns det två eller tre i Lund också. Ja. Sen så finns det ingenting mer. Nej. Men det är ju en principfråga som är jättebra tycker jag. Sen är ju det ju en annan fråga i det här med att, att alla museum och det ligger i Stockholm. Det är ju, men jag eh, om att det är gratis ja, blir... är ju Och det är ja. ju jättemycket också. Alltså, kanske inte just för oss och så men eh, skolklasser i Örebro. Det är en helt annan sak att åka till. Museer i Stockholm då när det är gratis att besöka göra sån klassresor och sånt. Mm. Och ja, ah, man får vara glada för Stockholm man skull. Mm. Äh, mm. sen, sen är det ju inte problemet att kritisera eller kritisera felord. men då ska man ju istället ligga på kommun och landsting. Göteborg har ju har ju gratis upp till 23 år, eller fan är det, det skit på ju. Mm. Och Göteborg är en jävligt bra museipark, vad heter du, musei. Utbud, liksom. Konstmuseum, mm. och fotomuseum. Och sånt. Så det ska man ju lägga på. Och då, är, då kan man ju se att staten går före, kanske. Och uppmuntar kommunerna till att kommunerna till inför Göttsintär. Mm. Jag var inne med på de tankarna innan jag fick röra på att det här är ett Stockholmsprojekt. Jag har aldrig blivit så upprörd över att det är så stockholmscentrerat i, <laughs> i allting. Det är mycket klageri från Norrland när det kommer till media. Det är mycket klageri från... Ja, alla delar av, av Sverige när det kommer till maktcentralisering och medier och PR och hur man ser på saker och ting. Men eh, detta är första gången som jag kände fan, jävla skit. Mm. Och då kändes det mindre viktigt med de här museerna. Ja, jag tycker det är en bra principgrej. Och jag är inte emot det men jag blir mindre jag <laughs> Okej, ja. Men jag ska fan gå till Moderna Museet när det är här. Ja. Just det, det finns ju här. Ja. Det är ju bra. Men det Men. var skiftet eller vad? Jag vet inte. Det inte Då går jag lite efter. Jag ska gå lite varje dag. Va? Där, Men det gjorde Men jag, jag borde gett på. Gick jag på helgerna och det var trevligt. Ja. Uh -huh. Jag var inte alldeles som du kunde säga. Ja. Nej, inte nu det. Jag det är, jag för... är en bra idé. Mm. Var det inte med i veckan? Du sa något MS. MS. Vi är ju inte så mycket att säga något om. man kan ju skulle kunna säga att eh, synden snaffar sig. Nej. Eller så gör man det inte, ja. precis. <skratt> Vad var hon för minister? Arkester, han var väl deras moderaternas... Eh, Kultur? Men var hon det? Var inte hon deras eh, partisekreterare? Är det hon som skulle efterträda Wijnfeldt men tackar nej? Kanske. Vad var hon då? Ja ja, men hon hade ju någon minister Ja, okej. Okay. Infrastruktur? Jaha. Uh -huh. Kanske. Men, nej, jag vet vad hette kulturministern då? Kulturministern hette inte alls bra. Utan... Något annat. Nej, shit, vad var dålig mannen. Ja, det kan vi inte där. Oh, nej, jag tycker... Nej, nej, det tycker jag är ovikt. Inte... Nej. Nu ska inte mm. <laughs> det Nu är det bättre om hon... Är ja, inte. en annan grej också. Stockholm har hävt graffitiförbudet. Eller vad heter det? Graffiti-notturans. Ja. kul Ja, det har inte hänt. Det har de haft jättelänge. Och det är jävligt konstigt. Och nu har de hävt det helt plötsligt. Vad innebär det då? Alltså innan var det ju stenåt. Man fick ju typ inte ha graffiti-utställningar på museet. Och man fick inte ha på biblioteket, man fick inte ha studiecykliga graffiti, inte lagliga väggar, allt sånt. Ja. Men det borde man ju få nu då. Okej. Okay. Men alltså ja. de är ju fortfarande mot illegal graffiti såklart. Ja. Men har inte nolltolerans. Ja, det gjorde väl bra. <håll> ja, vad var för? Kulturskymningen är över. <här> Nej, det vet jag inte. Eller ja. aldrig spar för minister. Ja. Det är någon utav de här ministrarna som 98-någonting kom ut och berättade att hon i sitt förra liv ja. var en jävla torpahöster som blev jämför. Just det, vad fan var det? Ja, det hörde jag också om. Jag funderar på det, kul. faktiskt. Om, om det du var honom. en Nej, <laughs> när det kommer till människor som är bänga i huvudet. När ja. det kommer till muslimer kristna eh och så vidare och så vidare. AIK. Nej, AIK finns. <laughs> <laughs> Vi önskar att det inte borde på det sättet. <laughs> okay, men det ja det finns. Nej, hur hur illa det eller hur problematiskt det är typ kaplan som eh, på ett privat plan eh, är aktiv muslim Och tronen och så vidare. Eller den här gamla livets ordkvinnan i moderaterna. Mm. Eh, eller den här eh, kvinnan nu som, som tänker sig att hon har varit en torpiga hustru i sina det Men jag tror att det inte är så problematiskt. Precis som du säger, så tror jag att de separerar det ganska mycket i deras politiska identiteter. Hur kan de hon... göra det? För att de bara hittar på. Nej, jo, fast... Men de är ju alltså de prioriterar, eh, precis som, som vet om jämställdhetsministern förra, eh, som är ihop med Argefeldt. Eller Nej, ihop med Argefeldt. Nej, hon Nej, hon, hon, låtsas, hon lyckas ju låtsas att inte hon är svart och kvinna och gör en karriär. liksom På samma sätt så har de sin politiska, eh, sin politiska liv och sin tro i sidan om. och jag tror att de lyckas inte blanda ihop dem. Men däremot är det ju ofrätt och jävligt lite omodernt. Jag tror inte att det är. Men, så du tror, nu tror jag att den här ringen har väl kanske inte så jättestor betydelse för, för något beslut som man kan ta. Eftersom det är bara koko, men mm. man kan vara sinnesrinnlig ändå. Men att tycka att abort är jävligt problematiskt och att det är mord, eller att. Eh, nu ska vi se något som jag kom på att Kaplan har sagt eller nu kommer jag inte ihåg det. Men, jag tänker men. Så, enligt hans tro, förlåt, men enligt hans stod så är ju abort, kanske inte, jag har inte koll på vad de tycker men det är kanske abort inget positivt, Nej. men det jag menar han skulle aldrig göra ett sådant uttalande politiskt. Jo, det är på men... så sätt jag menar att han kommer att han håller i isär de grejerna. Liksom. Ja, fast jag tänker mig att Kaplan verkar vara en liksom en schysst gubbe. Liksom, som, som drivs av sina värderingar på mm. något sätt, inte en re marsiavellisk realpolitiker som är vidrig som eh, jag vet inte, Carl Bildt är ju den ondaste människan som finns nästan för att han är realpolitisk, det som styr honom är makt mm. och det är inte typ att, vi ska, att det ska bli så bra som möjligt Reinfeldt hörde jag Han var, han var en av två moderater som röstade för att homosexuella skulle få ingå i partnerskap. Mm. Och var en röst emot alla andra. Det är ju liksom något idealistiskt, det är något sånt Och jag tror också hans tal om att uppnöra hjärtan. Mm. Först så tänkte jag att det var bara typ, ja, du över SD så att de rögarna inte får egen majoritet. Mm. Och det lyckades om det så. Men jag kan tänka mig att han sa det för att han tycker det. Mm. Sen så är han ju moderat och mm, Men han är inte den ondaste moderaten som funnits. Nej. Däremot, han lever i en tid där moderaterna är kulligt onda. Men precis som jag säger, ja. jag tror inte i i sig att han är ju ganska mer egentligen. Det är men nog men väldigt många människor ondare nu än vad de har innan. Nej, det menar han inte, utan problemet nu är att moderaterna är mer makt än vad ja. de hade innan. Ja. Ja. Så deras, deras, alltså deras produkt blir ondare. Ja, ja, så, så där det var. Man, ja, ja. Och då, då, då tänker jag, alltså en person som Kaplan, om han tycker att det är problematiskt med abort, eller han tycker att eh, ja, något efterblivet som mm. en efterbliven muslim tycker. Om han tycker det, hur, hur, han då, hur, hur det inte skulle kunna inverka på. De politiska besluten. I hegemonin så starkt där uppe i toppen att de här saker som vi ser som vi vill ska vara självklara, som äh, rätt inte ser bort till 57 veckan äh, och så vidare, mm. att han, inte, han och sådana som han inte skulle kunna påverka det politiska läget på det sättet. Jag tror det. För om de skulle göra det så skulle de var, måste de vara tvungna, var säkra på att de hade fler med sig och de är ju karriärister, kar, karriärister. alltså det är ju De, de, de tänker på talar och tänker, vad får det här för konsekvenser, är det bara dåligt? Även om man tycker det så skulle man inte säga det utan att ha tänkt på det innan och funderat på vad man skulle vilja ha för resultat och allt det där. Mm. Så att, det är ju politik. Det handlar inte om vad folk tycker eller vad man känner geologiskt. Det handlar om taktik och makt. och det är ett spel, liksom. Ja, men det finns ju också. Det är ju därför vänstern, alltså jag har lovat att Vänsterpartiet och Odi och Käströt och alla de vill ha 6-timmars arbetsdag. Men jag säger inte det i, i Riksdag för att de vet att det inte läger nu. Det är Nej, Men den här gubben som. Han var försvarsministern till de tidigare försvarsministerna efter 2006 eller 2010, jag kommer inte ihåg vilka Så, eh, så han avgick för att han inte fick som han ville Då vill man ju något, eller då är, ja. då är man ute efter något som... Men de man... flesta polit, politikerna vill, är nog inte beredda att göra så Det är ju det ser man ju hos alla ens vänner som blir gått in i partipolitik Deras egna åsikter blir mindre och mindre synliga ja, De blir mer och mer formar av partiet ja, det, är det är det som krävs för att komma någonstans inom ett parti Att inte ha egna åsikter Utan ha kollektiva åsikter ja. Det är fruktansvärt mm. Men bra då Då kommer vi fortfarande att ha den här Ja, ända tills det är opinion och vänder I och med Tre personer där under aborten ökar universiteten mm. i Sverige? Tror jag. hur eh, Den in, in, in, intensiva universitet. universiteten bör öka nu eftersom vi har så stark eh, invandring. Och fast på andra sidan så... Men överlag... Om, om islam ökar liksom mm. så minskar ju kristendomen minstryck helt högt. Alla äldre kristna drar ju nu. Och nya generationen mm. är ju knappt Och generationen efter är det ju inte alls krisen. Ja, och jag, ja, och jag tänker att under längre tid så kommer de, eh, de eh, killar och tjejerna som växer upp i Sverige, som är barn till de här människorna som kommer nu, att de kommer att vara mindre religiösa. Ja. Om vi om nu inte pajar det här välfärdssamhället mm. helt och hållet mm. så att människor måste eh, tro på något annat för att det inte mår dåligt. Nej men jag tror att religiositeten minskar och kommer göra ja, det kommer i stort sett försvinna. Tror du det? Mm. Vi har 6 miljoner medlemmar i den här kyrkan, den svenska kyrkan. Ja men det, det går inte räknas så för att man inte är inte medlem av val och man är... Det är bättre att räkna om procent av alla nyfödda som går i kyrkan. Mm. Om, om det hade varit frivilligt alltså. Nu är det inte, nu blir de automatiskt. Mm. Just det medlemskapet i att kyrkan tänker jag inte gå räkna. Okej. Men däremot kanske är och det lär vi gått ja. ja, de säljer väl av sina kyrkor då? då? Ja. ja. Det var en grej till som var en veckans händelse. Mm. Det var Yssön, Arkestin, Reinfeldt, Filippa, Reinfeldt, ja. Ha. Just det. Ja. Det är oviktigt tycker jag. Ja, det är väl bara roligt. Men jag tror att det var. Ser ett vanlig politisk Hon skulle gå in Növäl. i näringslivet läste i den här rubriken. Mm. Mer än så var jag inte. Tackar näringslivet. Eller inte? Hon ja kan nog komma in med någon motorsåg och plöja och rädd. Det tror jag med. Så det på är... ja. näringslivet så är skattetrycket högt. <laughs> så är det av socialist eller egna företagare? Nu blir du egenskap. Vad är det, engelska, är det. det är för svårt att anställa? Ja, ah, nej, det är skitsvårt. Det är jättedyrt. Alltså, vet, man måste betala folk en hel del att de ska jobba 40 timmar utan. Det är sjukt. Och sen är det nog med skatt på det också. Va? Va? Va? Hur mycket avgifter är det? det är sociala nej. avgifter, arbetsgivaravgifter, det är samma sak. Um, oh, nej, då är det jag ska komma till. Eh, om du ska anställa, så är det ju sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter. Det är ju samma sak. Likadan. Och då är det pension eller? Då är det ja till pensionen Till, till välfärden Till staten Alltså olika sådana Oförsäkring mm. Men eh, jag anställde inte Men däremot eh, som egenföretag Så betalar man ju egna avgifter mm. Som är skatt på förvärvsinkomster. Eller det man tjänar Och nu när man sätter sig ner och kollar på det här Så är det inte så farligt Alltså det är ungefär lika mycket som... Om, om man tänker... Det, om jag plockar ut 100 000 för företaget och du plockar ut 100 000 i lön mm. och sen försvinner ju massa av dem som din lön försvinner ju innan du ens hinner se dem liksom, som är just det här mm. avgifter och allt det där mm. och sen en skatt på det. Mm. Och slår man ihop det och det som jag betalar som avgifter och sånt är ungefär lika mycket. Alltså det är inte... Det är inte dyrare och vara egenföretagare. Alltså, det är ju sån jävla propaganda. Ja. Nu är jag inte, nu är jag precis blir och inte jätteinsatt. Men för det jag har sett än så länge, ser är det verkligen bara propaganda från näringslivet. Om att det är så jävla ditt och egenföretagare och massa skatter, bla bla bla. Mm. Det är precis lika mycket. Enda skillnaden är ju att du som egenföretagare ser ju alla pengar. Det är du som in pengarna för kunder så ser du alla pengar. Och sen ser du att de försvinner. Mm. Medan du som anställd ser ju inte ens alla pengar från början, utan du ser ju bara det som kommer ut efter sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och sen skatten som finner på det. Men hur, hur länge tror du att du kommer tänka så här? Jag hoppas att jag kommer tänka. Eller så? Men tror du att du kommer jobba i tio år? Du kommer... Nu har det gått ganska bra, eller? Ja, då så. men eh, Utan att nu ska ja, du ska börja anställa vi, och sånt där. Vi har ju lite kontakt och sånt som är löper på två och tre år. Så jag börjar ju hålla på så länge i alla fall. Ni mm. mm. <laughs> jobbar bara tills nu är, är på noll. Ja men... <laughs> så. Men ja, jag tänker att jag kommer hålla på med det här ett tag. Om det fortfarande går bra så är fem. Kanske tio år. Helst vill jag på med det länge. Mm. Just så att det växer och allt sånt där. Men sen ja, är det? Ju det. ska man få det växa utan att anställa folk? Man kan ju få det växa upp till man behöver anställa folk. Mm. Och, och vad ska ni göra då? Det vet jag inte. Ta in folk som är företaget. Nej, vet inte. Jag vet faktiskt att det är någonting man får ta ställning till då. Mm. Är, jag tycker det är jätteproblematiskt. Jo, tycker jag att det är mindre problematiskt såklart. Jo mm. men. Så, men det är ju någonting man får riskera då. Och ett alternativ då är ju att, att jag hoppar av, liksom. Eller att jag är med eller att man, ja, men det är som jag har tänkt på det, men jag tänker inte bishyma mig för det nu. Nej, jag tycker inte heller. Men på, jag skulle säga så här på riktigt. Jag tycker jag tycker inte att det är så jävla det här kritiken ekonomikritiken som man ägnar sig åt eller som man tänker kring som socialist eh, den är ju väldigt strukturell. Eller den borde mm, vara strukturell i alla fall. Eh, och när man hatar sitt liv som du gjorde så tycker jag det är jävligt värt att ta tag i det. Även om det innebär alltså på ett individuellt plan att det blir någon förborgerliggande. Mm. Och det är klart att om man, om man skulle se för strukturell nivå alla människor som skapar företag som har varit arbete, som skapar en företag då kan man nog, om man kolla på all, alla de görna undersökningen, då kan man säkert se eh, en, en markant ökning av moderatröster mm. bland de folklagare. Men om man ska individualisera det, så tycker jag inte att det är något pro problem på ett principiellt plan att människor som inte blir förborgerligare eller som inte eh, som inte fuckar upp sina värderingar eller var de kommer ifrån, att man mm. kommer ihåg det. Jag tycker inte det är så jävla problematiskt att men. skapa sitt liv. För vi, vi trots allt så lever den här liberala lögnen att vi måste. Eller, den liberala verkligen att vi måste skapa, skapa oss själva. Och det är vissa av oss som kan göra det. Och du, liksom, sen finns det människor som inte kan det som romska tiggare. Mm. De kan överlag inte rycka sig i kragen. Ah, ja, nu mm. vet jag kan inte så mycket om det. Men jag misstänker det, annars åker man nog inte och. Och tigger på gatorna. Mm. Det finns säkert undantag där också. Men överlag, så vissa, vissa ur arbetsklassen, eller vi båda ganska privilegierade mm. i arbetarklassen. Vilket ju är skönt. Ja. Men vilket också fått mig att på senare tid känna mindre ångest över all piss. Mm. För att jag vet att jag, att jag kommer klara mig. Mm. Och att det tar så satas mycket energi av att förfäras över över all rasism och sexism och så vidare Ibland så sköljs över skiten men jag har börjat lära mig att jag kan försöka undvika det och det är bra i mitt eget sätt, för mig själv rent hälsomässigt, psykiskt mm. häls hälsomässigt aspekt eh, när det kommer till att inte bedröva sig mer än man behöver mm. Så jag, ty jag tycker inte att det är särskilt, jag tycker det är jävligt att du tar tag i det liv, för det finns flera stycken vänner som jag har också som är i olika positioner, både nere på typ när de verkligen inte vill ha, de hatar sitt liv, men också människor som har lyckats lite men som inte gillar sitt liv heller, som bara fortsätter och kör mm. trots att de man kanske borde ta sig i kragen och man, man skulle kunna för att man har den intellektuella intellektuella förmågan, fast man övertygas sig själv om att man inte har det. Mm. Nej men för mig så Som jag har tänkt på det, så är det inte ett Ideologiskt problem Varken att Varken att eh, Driva företag Eller eller ja, för, det här, för att jag vet att jag är ganska starkt Ideologisk politik Så att jag kommer inte förbågligas i ett stort utsträckning fall. Jag kanske kommer göra det lite Det vet jag inte men det är sånt man får se upp med Men för mig handlar det mer om personligt Alltså det här med att att jag ser det, alltså det ser det skitkul det här, men jag ser det också som misslyckande att jag inte lyckats hitta ett vettigt jobb som jag har tills, att jag inte lyckats ta mig någonstans på min arbetsplats mm. alltså, för det var ju det, det är ju det jag ville egentligen jag är ju fan som jag går att vara anställd i långa loppet liksom, okay. men det finns inga jobb, och jag söker, sökt jobb och så mm. men sen också när det gäller det här med så är det också mer ett personligt dilemma än ett politiskt För politiskt så tänker jag att eh, kör man schyssta villkor och vettiga löner över snittet mm. och till och med öppna upp för möjligheter att bli delägare och allt sånt. Mm. Då är det egentligen inte det några jättestora problem, tänker jag. Mm. Eh, så Men just det handlar om det här med löneskillnader och, och arbetsmiljö och allt sånt. liksom Löser man det så är inte det ett jättestort problem idag i dagens samhälle. Liksom. Mm. Utan det är ju mer personligt att du har och arbetsgivare och du någon nu, hjälp, hjälp, hjälp. Mm. Det är mer det, mm. tänker jag. Det skulle vi ta det är väl Jag tänker att det är som, jag har gått en pissig skitutbildning, jag är förpackningstekniker, och alltså known ingenting alls. <laughs> eh, och jag tänker att ja, när jag söker jobb så får jag bara go with the flow och sen blir för förnedrad när jag kommer ut och visar sig att jag inte kan någonting. Ja men precis. Men det kanske går bra också. Ja, jag tror att det går bra för att jag tror att eh, så är det med de flesta jobb. Och det är just det lite du pratar om innan det här med att eh, inte låta sig skydda sig över det Att också att man är så jävla duktig på att trycka ner sig själv. Ja. För att man bara är en simpel underhållare. För att man bara bor i en eh, skitig lägenhet. Bla bla bla. Alltså man är så jävla duktig ja. på det här Och ser allting negativt och ser det eh, strukturella förtrycket. Bara, precis som borgarna klagar över skattetrycket så går vi runt och klagar över det strukturella förtrycket hela tiden liksom. Ja. Eh. Och det trycker ju ner. Ja. Men... Ja. Bra. Mm. Då har vi kommit eh, lite längre personligt i alla fall. Ja, ja faktiskt på ett då. kan ja. vi på håll tycka att det är astvidrigt med den här nya superreva. Ja. Kriget i Kobane. Eh, mycket skilt, vidriga kräken och så vidare och så vidare. ja det finns mycket men det känns bra att leva ja känns bättre att leva nu än på länge ja, faktiskt mm. hand på det. hand på tack för det tack för det, då. Tack för det.